Valaki azt kérdezi a komment szekcióban, jó napot, hogy tart-e még a hatháziféle féle demonstráció? Tart. Csak a kontroll ezt már nem közvetíti. Több helyet is felkeresnek a hatházi ákoség. Az, amit a kontroll követett, az alapvetően 60 pusztából. 60 pusztával volt kapcsolatos, és aztán már nem követték a társaságot tovább felcsutra, és így tovább. Ez a demonstráció, ez a túra, hiszen ezt kikérte magának Hadházi és ez nem demonstráció, ő, ő, ő itt nem demonstrált, ő itt túrát vezetett. Erre még visszatérhetünk, ha van rá eh, érdeklődés, de ez a túra, fogalmazunk így, ez kezdődött ma január 31-én, szombaton nagyjából délben. Próbálok a kamerába is nézni, magamat is látni, és egyáltalán a gondolataimat megosztani önökkel. Elsősorban annak érdekében, hogy beszélgethessünk egymással. Alapvetően nem magamra vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy ez én vajon micsoda, amit én hallok? Ja, értem, értem. Hát vannak itt olyan kulisszhangok, ilyen még nem volt, ez minden szempontból kísérleti műsor. Azt nem mondom, hogy utolsó adás, mert ezt evidens, de kísérletinek kísérleti, és hogyha én hallok különböző hangokat, akkor az valahogy a szakmai kíváncsiságomból és az eszmérésemből adódik, hogy arra reflektálok és megkérdezem, hogy ez micsoda. Ez a demonstráció, tehát nagyjából délben túra délben kezdődött, és négy fog tartani, és aztán öt óra után valamivel veszi kezdetét az a tényleg demonstráció az Alkotmány utca öt előtt, amely Lázár János, bonyolult nevű miniszter, Balaton, Almádiban mondott beszédének bizonyos részleteivel kapcsolatosak, amelyekre ez a mai műsor ki fog térni. Köszönet Magyar Mátronnak, aki lehetővé tette azt, hogy hosszú idő után ismét élőlebonyolítású műsorban vezethessek egy interaktív De most engem keresnek? Akkor hajra, akkor én abban hagyom a dubát. Tehát ez teljesen lényegtelen. Háhó! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Gyula Landon! Figyelek! Hát a, nem tudom, hogy lenne vagy volna-e, egy kicsit beszélni az erdélyről, amit művelnek Erdélyben. Hogy mit művelnek erdében? Az RMDS. Nézd, ez egy nagyon fontos dolog, amiről beszél, Manapság olyan műsorvezetők vannak, akikről annak idején Kalocsán, ahol én katona voltam, azt mondták, hogy poliészterek. A szót nem ismerték, és ezért azt mondták, hogy poliészterek. Én nem tartoztam a poliészterek közé sohasem, tehát hogyha önben az a komoly elvárás van, hogy én az RMDS mai politikájával kapcsolatos érvényes kijelentéseket tegyek, hát akkor önelőtt én ma akkorát fogok esni, mint egy ólajtó. Nem, ne értsen széles körben felvállalás, kérdeztem, hogy lehet -e Ró róla, róla szó. Ez a másik része, ami nagyon fontos egy betelefonálós műsornak. A betelefonálós műsorok zömének van valamilyen tematikája. Láss Bolgár György, azt mondják, hogy hívjon fel ebben, ebben, ebben és ebben a témában, aztán vannak még rokon témák, ahol szívesen fogadnak hívásokat, aztán pedig jönnek olyan telefonok, amelyekről azt mondják, egyáltalán szűrve vannak a telefonok, itt senki sincsen szűrve, hajrá, akiket nem fogadnak. Ha ön ezzel kapcsolatban akar megnyilvánulni, akkor figyelni fogok, de alapvetően azt fog foglalkoztatni, hogy miért érdekli, mert én nem vagyok a téma szakértője. Tehát ne várjon tőlem olyan hozzászólást, amely érdemben fogja tudni előrevinni a beszélgetést, legfeljebb meg fogom tudni az ön véleményét. Mielőtt nekifutnánk még ennek, elmondaná, kedves Gyula, hogy ön kicsoda? Én Jankó Gyula bajak, egy mód Magyar, aki Magyarországon dél 22 éves, és jelenleg Angliába él, azon belül Londonban 10 éve. 10 tíz... évvel ezelőttön hány éves volt? Hát most mutassam, lesajált magamat, hogy nagyon öreg vagyok. Igen. Hó, tíz... éves voltam? 31. Hát tudja mit, 41 évesen nem mondható öregnek. És miért ment Londonba? Azért jöttem ki Londonba, mert Magyarországon az utolsó munka. napi órá órát dolgoztam, és arra volt elég, hogy egyek, egyékkor hullanodnak. Ön foglalkozását tekintve mihez ért? Én épületresztaurál és a foglalkozak jelen itt Londonban. És korábban mivel foglalkozott? A Magyarországon az utolsó munkahelyem Falakat építettünk, ki a házokat. Aha. Hanyad magával ment Londonba? Magamban jöttem ki, utána egy, rá egy évvel megismerkedtem a mostani párunkban is, akivel 9 éve jöttünk, és ő is jött utána Londonba. Kettem vagy, vagy már többen? Már, hát egyelőre csak oké, és a párja mivel foglalkozik? Hoppapa, szépen rendszépen Érdemes Egy volt, az halló, már kiderült tíz év alatt, hogy érdemes volt elmenni Londonba? Nagyon is, nagyon is. Akár hamarabb is elmehetett volna? Hát igazából eljöttem volna hamarabb is, de fiatalsal, balancsal bejártam majdnem az egész világot. Is, és... De egy pillanat, azóta járta be az egész világot, hogy elment Londonba, vagy azt megelőzően is már jártam a világot? Hát, megelő, megelőztem és dolgoztam a Hát, a túlzásra azt mondjam, hogy éltem, dolgoztam Afrikában is kettő hónapot. Hol? Még voltam, mondtam, a. Afrikában egyenlő, egyenlítő Grémiában voltam. Ahogy az egy... Szépen. Hát nem mondanám, hogy túl demokratikus hoz. Látja, ez jutott külükség, először, ez, ez, jutott, ez jutott volna utoljára az eszembe, inkább az jutott az eszembe, hogy ott milyen állatok élhetnek meg, hogy vajon mi lehet, milyen lehet ott a táj. Az ember annyi helyre nem jut el, hogy arra szavak nincsenek. Most mégsem... Hát áll... a... Igen? A és is az állatokról azt mondom, hogy amit én ott láttam, a legszebb helya, ahol voltam, a... viszont a... A vélethímvalóan az még egy kicsit a tévébe szoktunk látni, még egyetek. Ön most mégsem azzal kapcsolatban hívott hogy, milyen az, vagy hívott, hogy milyen az élet Londonban, hanem ha jól értem, akkor a szülőföldjével kapcsolatos eseményekről, vagy gondokról akar beszélni? Hát igen, Fiola Úrvány, nekem nagyon szívfája, amikor nagyon mostan az utolsó két évben még pláne, nagyon követem a politikai eseményt. És a magyarországi politikai események szorosan ettekötődnek a azzal a helyen, és ahol él édesanyám, még a családom. Az egy Mózai csangú, ezer kilométerre Budapesttől. De mi az, ami most foglalkoztatja? Mi az, aminek örül, de ahogy kiveszem, mi az, ami inkább bántja? Aminek örülnek, hogy végre meg fog bukni, ez a rendszer Magyarországon, amit már nagyon víz a kis Ezt tegyük hozzá, mert ha ön tudja, hogy megbukott, akkor ön a jövőbe lát. Hát nem látok a jövőbe. A tizen nyolc azt mondja, 8 igen. Szóval Elnézés Elnézést, de, ebből a tízből én... nyolcban ebben ön is benne van? Igen, és hozzáteszem, teszem, hogy én nem, nem beszélgetik azzal a két fiúk, a akik már teljesen elvonnak tévedve, és őket úgy tették, mint egy vokonya uh, aló embert. Ön magyar állampolgár is? Igen, kérem szépen, már mindjárt számomon is 12 éves akkor ezek szerint ön nagy valószínűséggel, vagy biztosan el fog menni szavazni? Már nagyon. A, a százaléka nem következik, mert valamilyen választan esemény, akkor én már megyek Budapestre szabaszni, meg is vettük a retülőjegyemet, rendszeret, tüntetésekre, segédtek, a tudok, vagy szavazni hogy te lesz a diktakosztókos Jó, rendszer. akkor térjünk még vissza arra, ami foglalkoztatja a szülőhazájával a kapcsolatban. Azt foglalkoztott fioló, hogy az RMDS az megnyerte a polgármesteriség tevetülésén, ahol éppenség édesanyám él, és én is akkor óta nem légy jöttem vissza, mondom, a kettőhétig, mert négy, négyszer megyek. Azért foglalkoztott ez a dalap, az az rmds eladta a erdei magyarakat, és a mi piangó magyarakat is adtak kell, hogy úgy, ahogy van. Az, az RMDS-t most ezt szállt olyan pártokban, akik annyi, mikor gyerek volt, nem volt látőség egy magyar nyelvet tanulni, és, és útlevelet kérte tőlünk, hogy kimenjünk a faluból. És ők most ezt szálltak azokkal a pártokkal, ilyen Aure, Stimion, Georgi Stimion, az pártok, még soha többi, jó legyen. És én úgy érzem, hogy ők minket. Azért vagyok a és azért Vajon ideges, amikor láttam, mert hát a Kelemel hónapja egy fidel kongresszuson Budapesten et a nagy semmit, a nagy orosz és Romániában, mikor vannak választások, akkor az embereket azzal a félelmeti, hogy jön egy orosz párt És vajon. Azért nem álljon hajt, hogy Magyarországon orosz pártiak vagyunk, Romániában még félelmetsük az embereket az oroszokkal. És vajon mi lehet az RNDS titkának, a, vagy sikerének a titka? Hát az, hogy nagyok kapnak Magyarországra, és folytatják azt a propagandát, amit a Fidesz csinál Magyarországon. Angliában kisebb a propaganda, mint nálunk? Figyol a már jól, jól megnevettet. Hát propaganda. Hát már két volt Angliában ezek szerint akkor, amikor volt a Brexit? Hát a brexit én nem tudom, nem, nem, nem voltam, én utána rá két hétre jöttem ki, de azért, tegyük hozzá, ott is elég szoros volt az eredmény. Ön politizál. két. Igen. Hát én szinte politizálok, hogy követem a több, több nyelven olvasok híreket. Többség, több oldalról vagy ne legyek megvezetve. Azt mondom, hogy két évben nagyon létezében elkezdtem igen politizálni, de nem szeretnék személyen politikával, kapcsolatban munka vagy valamilyen. Oké, okay. akkor az utolsó eset, kérdés, ami egy stereotíp kérdés ilyenkor, adott esetben, ha az ellenzék nyer, elképzelhető-e az, hogy hazajön, vagy ez most már többé-kevésbé egyéb okok miatt kizárt? Ma, ma azt tudom mondani önnek, hogy az ellenzék 50-50, hogy hozzamegyünk, de látod, hogy egy éven belül, vagy két éven belül, az lehet ilyen 90-10, 90, hogy hozzamegyünk. Nagyon szépen köszönöm, közben Andor eltüntette előlem pont azokat a megjegyzéseket, amelyeket akartam olvasni, bár tudom, a kommentekből nem kell kiindulni. De miután sok beszédnek, sok az alja, és teljes döbbenetemre önök elkezdtek betelefonálni én ebben, nem hittem, mert ez azért nem evidencia, uh, akkor csak ismételni tudom azt a telefonszámot, amit zöldben, zöld-fehérben látszik, alul az, hogy beszéljetek Fiala Jánossal, az én volnék, Fölötte pedig az, hogy hívjátok a 118 11 as telefonszámot, és szükség esetén akár tegeződöm is, ne ez legyen a gátja annak, hogy például 17 órakor tüntetés, de hogy ki fog élőzni talán a partizán tudommal, a, a, a kontroll fog. Lehet, hogy más is fog élőzni, de a kontroll egészen bizonyosan kös tekintettel. Hajrá, Andor, mert hogy ezt a két demonstrációt, illetve egy túrát és egy demonstrációt kötök össze. Jó naposz. Önnek is. Teljesen meg vagyok döbbenve, hogy telefonálnak az emberek. Én ebben nem hittem. Nagyon szerettem volna, de örülök neki. Én kevésbé. Én csak a sajnálatomról szeretném kontrollvezetőségét tájékoztatni, mert hogy... Lehet, hogy eltelt már egy pár év, de én nem nagyon felejtettem el önnek, hogy Gyorzsevi is Benedek oldalán, illetve Sárgerdkör oldalán a ligetvédők ellen dolgozott sajtósként. Én a ligetvédők ellen? Nem tudom, emlékszik-e még arra, hogy Komáromi Gergelynek annak idején a kalodába fogását élő egyenesben én közvetítettem az egész médiában Szper. egyedül. Emlékszik ön -e még Komáromi Gergelyre? Is. Természetesen. És erre is emlékszik, amikor éppen ott őt eh, ki kellett menteni. Én arra emlékszem, amikor minket kipataroltuk a, a ligetvédők támulából, ott assziszálta az önkény urak mellett. És sajnálom. Azt én nehezen tudom elképzelni, mert, így, mert ilyen eseményen én Már nem vettem én. részt, tehát hogyha ön ilyen eseményen engem látott, akkor az nem én voltam. Ön a valójában legyen azt legyen. nehezményezi, hogy én egy olyan szervezettel voltam pénzügyi kapcsolatban egy másik műsorban, amely tevékenységével ön egy tízes skálán tízesre nem érte egyet. Beszélünk magyarul, ugye? Ez, ez pontosan tökéletesen jó. Én értem, el, de és... én a magam részéről egyrészről, ha valaki a ligetvédők szempontjait szóba hoztam, az év voltam egyedül, ezen kívül pedig, Ugyan, ugyan, ugyan, hát ugyan, elnézést a ligetvédők oldaláról, ki, kit hallott ön még a médiában megszólaltatni, ki volt az az egyedüli ember, aki a vezérigazgatóval, a Városligettel kapcsolatban olyan kérdéseket tett fel, amely eseményekkel vagy kérdésekkel kapcsolatos ötletek egyébként a... Ez Jó, a én má... értem, hogy védi a saját renoméját, én csak és nem, nem szeretnék annál beszélgetni. Ennél, ha nem akar velem beszélgetni, akkor fár, ne hí... akkor hogy a kontroll, Én ezt értem, de akkor hívja fel a kontrollt. Értem, Hív... azt hívta. Én ezt értem, Ő egy szíves műsor, műsor, műsortelefonszámot hívott fel, és nem a kontrollt. Ha a kontrollt akarja felhívni, megnézem önnek nagyon szívesen, és természetesen minden telefon az ége egy adta világem. Engem ilyennel ma már nem lehet kihozni a sodromból. Ha valamit egyébként rosszul csináltam az életem folyamán, akkor, hát ha nem is éli egyenes adásban számolnék be róla a legszívesebben, de ha valaki ilyen helyzetbe hoz, hát tudják mit, megteszem. Kis türelem. De nem tudom, hogy mit gondolt a betelefonáló, hogy ki fogja fölvenni, és a telefonja után engem azonnal itt kirúgnak. Csalódást kell okoznom. Azt mondja, e-mail van, info kukac, ha nem veszi rossz névvel, miután ön nem lát engem itt szívesen, azt a szöveget, amit egyébként annak érdekében írna, hogy engem innen, minél hamarabb kipateroljanak, azt most itt ebben kapcsolatban nem adnék önnek ötleteket, de még egyszer elismétlem info, i mint Iboja, n mint Nándor, f mint Fiala, u mint Olga, kukac, kontroll, azt most nem fogom, pont.hu Ide írjon, és sok sikert kívánok! Van-e betelefonáló, vagy hirtelen megszakadta az Ez ezzel kapcsolatos aktivitás. 063489 1118. Ijesztő, hogy ezek köztünk járkálnak. Mi a téma? Amúgy mindjárt én is betelefonálok. Hogy mi a téma? A téma egyébként nyilvánvalóan uh, részint az 5 órakor kezdődő demonstráció, részint például a hatházi féle Figyelj, a János vagyok, állítólag ön telefonált. Igen. Figyelek. Ö, lehetne egy kérdésem? <gül> Akár kettő is lehet. <gül> Jó, lehet, hogy kettő lesz az egyből, de azt szeretném magától megkérdezni, hogy maga szerint ö, milyen a? Nevezne be. Hogy én nem értem a kérdést. Hogy? Ez a kérdés az, hogy hát márciusban, amikor lesz a választás, igen. akkor melyik pártra nevezne be? Hogy melyik pártra szavazok majd? Hát igen, én, én is egy kicsit úgy vacilálok ezzel a dologgal, hogy kis segítségszerű. Nézd, azt minden esetre ajánlanám önnek, hogy ne tőlem tegye függővé azt, hogy kire szavaz, mert én nem hiszem, hogy alkalmas lennék önt ezügyben orientálni. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a kontrollnál való műsoraimból adódóan én Tisza párti vagyok, holott akkor, amikor én ideszegődtem, ilyen ilyenfajta elköteleződést tőlem az így egyatt a világán senki se várt, és én nem is hiszem, hogy ezügyben nagyon jelentős teljesítményt adtam volna le, aki látja egyéb platformon lévő műsoraimat, azok tisztában lehetnek azzal, hogy mi a véleményem. Uh, itt alapvetően ugye két lehetőség van, az, az ember vagy a fennállókra szavaz, vagy pedig arra, Igen. hogy Igen. az, ami eddig volt, az ne folytatódjon. Én ma, gondolom, én ma azt gondolom, hogy nem arra fogok szavazni, hogy az folytatódjon, ami eddig volt. Akkor már meg is. E, ha bár ő... én, mint kiderült az előző telefonból, az a jelenlegi rendszernek egy ilyen kegyence vagyok, vagy minden esetre hazonélvezője abból adódóan, hogy alapvetően a kejfeljencsi létezési műsoromban hangot adtam és teret adtam olyan kormányhoz közelinek vélt, szervezeteknek, mint például milyen a Városliges ZRT volt, miközben az egyáltalán nem az volt, tehát én nem a projektet propagáltam, hanem az azzal kapcsolatos híreket adtam közre, vagy működtem együtt önkormányzatokkal, függetlenül attól egyébként, hogy azok milyen színezetűek voltak. A mondatot rövidre zárva, én azt gondolom, hogy mindaz, amit ez, ez ügyben ez a kormányzat tenni tudott, azzal kapcsolatban nem fogom megtagadni magam, és nem fogom azt mondani, hogy visszautalom mindazt, amit De te, ez én természetes, nem? nem, az nem természetes, mert sokan kifogásolják, azt fogom át, mondani. Akkor nevezzük, én akkor én én, másképp. Én, a a változásra, be... én valószínűleg a változásra fogok szavazni. Most mm -hmm. már ebből a mondatból csak a valószínűleget kell eltüntetni, és akkor április 12-én nálam egyébként Magyar a jelölt a 12. kerületben, akkor rá kell leadnom a voksomot. Csak most hogy is mondjam, mert hallom hogy ki van, ön is. Hát így működik egy telefonálós műsor. Igen. Jó, csak akkor azt akarom mondani, hogy most valaki megszedte a várc pár év, év alatt, és akkor most jön egy másik Ja. És... Szívesen válaszolnék, ha egy olyan kérdést tenne fel, amire tudok válaszolni. Látja, az előző kérdésével nem hát erre, erre csak úgy lehet válaszolni, hogy hogy ö, ők elkezdenek, mint már nem mondunk beleket, de én tudom. Elköszönöm. Nagyon szépen, köszönöm szépen, hogy hívott. Oké, okay, rendben van. Egyébként itt mindjárt élőben jelenül meg a kormány 15 éves elhibázott drogpolitikája. Fideszes Alkesz a betelefonáló. Nézzék, annak idején, amikor én ezt a szakmát elkezdtem, nem volt internet, de nem állítanám, hogy most, hogy van internet, minden pillanatában élvezem. Nem kell egymásra megjegyzést tenni, hogyha valamit akarnak, hívjanak föl. 1 -34 89 11 18, működik ez, mint az ágyba. De ezt nem szoktam ilyeneket mondani, hogy ez most méltatlan lenne. Ha-ho? Hello, idő. Nem értettem pontosan, de essünk túl rajta. Igen, figyelek. Tehát a fiamú, nem most hanggaló, mondjuk, mint hogy mit szorba szeretnénk mint egy kérdődött regerlíteni. Nézze, lehet, hogy át fogok menni a hangszóróhoz, mert nagyon rosszul értem, de próbálok reagálni majd arra, amit mond, csak vegyél figyelembe, hogy nem mindent értek, amit eddig mondott. Igen? Jó. József vagyok, Dumára, és tévedek. Mi tiszteletem? Ö, nagyon kedves és nagyon... Perfekt, amit csinál a kontrollon belül, főle az, amikor az ütter emberét megkérdezik, és a kollégái is, amikor részt különböző kintetéseken, vagy olyan rendezvényeken, ahol az embereket kérdezik meg. Igen. És tárgyilag is választ kapunk. Igen. A legmesszebb itt hogy támogatom a útrót, így is, úgy is. Én csak két dolgot szeretnék megemlí megemlíteni. És nem is kérdés formájában, hanem a formában, hogy nem értem még mindig, 73 évet keződni, nem értem még mindig azokat az embereket, akik velem egykorabeliek, és mindig a Tudeszre szavaznak. Ez lenne az egyik. A másik pedig az lenne, hogy képségesen bántó és sértő, hogy különböző nem tetiségeket Ez az egész alapja a Fidesznek a másik fél megtámadása, és a lejáratása. Én dolgoztam 32 cigány emberrel, menetőr voltam a rolyászállodában, a konyhám voltak, és az a taparítóknak, a mosogatóknak, az erőkészítőknek, a 32 emberből 24 roma nemzetiségűvel dolgoztam együtt, és ezek az emberek állítom sokkal külön és tisztább, és megfoghatóbb munkát végeztek, mint azok a magyarok, akiket fennmaradt, számot képviselték a csoportomba. Ez lenne az egyik. Ez már a második volt? Na bocsánat, jó. ez a kettő lenne, hogy ezekesen, Mit szól? Elnézést, mintán ön azt mondta, hogy ezek nem kérdések, köszönöm, hogy ezeket elmondta, és elköszönök. Viszont hallásra. Mit lehet arra mondani, hogy egy fekete mosogatóban hány cigány ember dolgozott jól? Örülök neki. Hülye lennék, ha nem örülnék neki. És ha rosszul dolgoztak volna, akkor se tudnék most már mit tenni. Ahó. Szerintem, Andor, ugorjunk át rajta. Jó napot kívánok. Akkor mégsem ugrunk át önön. Jó napot kívánok! Attila vagyok. Fiala János. Nekem igazából az lenne a kérdésem önhöz, hogy ön szerint az ellenzék, és most itt a teljes ellenzéket értem. Miért nem mondják el a valódi okát annak, hogy az Európai Unió miért nem küldi a pénzt Magyarországnak? Ugyanis rengeteg helyen olvasom a Facebookon mindenhol, hogy azért nem küldik, mert a migráns kvóta miatt, hogy Magyarország nem fogadta el, és emiatt zárolták a pénzsapokat. Ön is nagyon jól tudja, én is nagyon jól tudom, hogy ez nem igaz. Ez ennél sokat ő... bonyolultak, tehát én tökéletesen értem azt, amit kérdez, az ellenzék azért nem tud erre válaszolni, mert az ellenzéknek jelenleg nincsen tárgyalási pozíciója. <gül> Vagy nem alapben... azt mondom, nem, nem, nem. Csak hogy miért nem mondják el az embereknek őszintén, ön is nagyon jól tudja, hogy jogállamisági problémák vannak. Igen. Ugye, ugye ez, ez az alapfelállás, hogy jogállamisági problémák vannak, ebbe beletartozik az is, hogy a Sorosféle Egyetemet is elküldték, az oktatás beletartozik, a bírói függetlenség, ez mind. És nem hangsúlyozzák, és az emberek, nagyon sokan tényleg azt hiszik, hogy, hogy a migráns kvóta miatt nem kapja az Európai Uniótól Magyarországot. Ugye ér, akkor ezt, ez nem igaz? Én ezt értem, ezzel óvattal kell bánni. Egyrésztről Ugye a helyzet az, hogy én meg annyi olyan kérdésben nyilvánulok meg, amiben van véleményem, de nem vagyok ezeknek expertje, tehát nem vagyok szakértője, amiről ön beszél az az a kétségbeesés, mely szerint, ha ön egyszer tisztában van valamivel, akkor hogy létezik az, hogy mások nincsenek ugyanilyen mértékben, tisztában ezzel a dologgal? Jól látom? Igen, mert ez elérhető mindenki számára értem, ez az Én de, az, de Igen. én csak egy dolgot tudok mondani önnek. Alapvetően annak kell tudnia örülni, hogy ön azon meggyőződésben él, mely szerint ön egy jól tájékozott ember. Az, hogy mások rosszul tájékozottak, azzal kapcsolatban önnek nincs dolga. Nem lehet minden egyes embert megállítani az utcán, megrázni és megkérdezni tőle, hogy mondja, ön tisztában van azzal, hogy az Európai Unió jogállamisággal kapcsolatos elvei kapcsán Magyarország miért nem jut pénzhez, mert rosszabb esetben ön egy olyan embert fog megrázni, aki azt fogja önnek mondani, de teljesen tisztában van vele, és teljes mértékben ki van akadva azon, hogy az Európai Unió olyan jogállamisági elveket akar számunk kérni Magyarországon, amely egyébként annak idején abban a paktumban, amely létrehozta, vagy amely az Unió jellegi életét befolyásolja, nem szerepelnek, nekünk ezek a pénzek járnak, ez a jogállamisági ízé, ez csak arra jó, hogy a politikailag el ezt a kormányzatot, és akkor egyszer csak ott találja magát egy olyan vitában, amely vitában, hát én nem tudom, hogy milyen mértékben tudna helytállni, én a magam helytálásáról egy tízes skálán nem vagyok meggyőződve, hogy az nyolcasig eljutna. Értem. Ami a kormány híradását illeti, abból ezek a szempontok hiányoznak. Teljes mértékben hiányoznak. De ezek Teljes. számomra sokkal evidensebben jelentkeznek, mint problémák, hogy miért hiányoznak, miközben azt, hogy ezek a jogállamisági szempontok, ezek hogyan kerültek bele, olyan szakmapolitikai döntésekbe, amely szakmai politikai döntések egyébként annak idején azt megelőzően, hogy Magyarország csatlakozott volna több országgal együtt, ilyen mértékben nem jellem az uniót, azzal kapcsolatban én ma a jogi karon nagy valószínűséggel nem tudnék levizsgázni. Önnek igaza van, örüljön annak, hogy ön egyébként ezzel tisztában van, az pedig, hogy mások ezt nem tudják. Jó. Lenne még egy kérdésem. Azt kérdezem öntől. Egy pillanat Igen? türelem. Tételezzük fel, hogy nyer az ellenzék. Nyer Magyar Péter. Igen. Tételezzük fel, hogy még a kormányzása el se kezdődik, de már feloldják azokat a szankciókat, amelyek Magyarországgal szemben eddig felettek állítva, és ezzel kvázi megismétli a történelem Lengyelország példáját. Ön mennyiben látná igazságtalannak azt, hogy még meg sem kezdte egy az ellenzék által hatalomra került kormány az életét, vagy még csak alig kezdődött el, de az Európai Unió megadja neki azt a bizalmat, lásd Lengyelország, hogy feloldja mindazokat a szankciókat, amelyeket korábban egy előző kormányjal, nevezetesen a Fidesz-KDNP-vel szemben felállított. Ezt mennyiben látná ön igazságosnak? Hát akkor mi teljes mértékben azonosságon vagyunk. Ha az a helyzet, hogy pofára döntik ezt el, már pedig a politika, a napi politika, beleért vagy, amiről ön beszél, az sok napi politika, tehát nem arról van szó, hogy egy kérdés megítélése, akkor ezek a szempontok uh, úgy lehetnek döntőek, hogy azoknak az átlátása, az ön és az én számomra nem feltétlenül olyan mértékben lehetségesek, ahogy azt a politikusok egyébként közelről látják. És hogy valahogy is leszünk-e abban a szituációban, hogy ezt közelről lássuk, elképzelésem sincs, szerintem inkább nem, mint igen. Nem, nem, nem. nem. Köszönöm, hogy hívott. Nem. Köszönöm szépen. Na, tehát, de most... Figyelek, de szerintem nem mondat középen kezdje, mert ön lehet, hogy már elkezdett beszélni akkor, még mielőtt egyébként műsorba került volna. Ön pedig már egy harmadik. Ezért nem érdemes felkészülni egy műsorra. Van valaki a vonalban? Azt írja, hogy valaki jobb, mint ez a. ez jobb, mint a Kejfejáncsi, és erre jobb, ha nem mondok semmit sem, nem, tudnák, nem tudnék jót mondani rá. Ugye a bolgár csak rádióban van, követhető a YouTube-on is. Hello? Halló? Így is lehet, hello? Ha ön így köszönni, akkor nekem sem nehéz. Hello! Horvath Zoltán vagyok. Milyen tiszteletem? Média történeti pillanat volt, amit láttam az előbb. Igen. Hát, hogy egy ilyen élő betelefonálós műsorban, ugye hát nem hallotta a betelefonálót, és át kellett mennie a hangszor, azt Nem az Nem, nem. Nem, nem, nem, én kizárólag azért mentem ki a képből, mert az illető azt mondta, hogy nem akar kérdéseket feltenni, és gondoltam, hogy ha nem akar ja. kérdéseket feltenni, akkor hajrához, nem kellek én. Figyeljen, megöregettem. A hallásom nem olyan, Én mint is. régen, a látásom Én... se olyan, de ami Én a krakélerségemet krak... krak illeti, abban semmit nem változtam. Azt gondoltam, hogy akkor rámit itt nincs szükség, és leültem egy rubikot. nekem nagyon tetszett. Én még nem láttam ilyet élő tercium, és nagyon nagyon tetszett, viszont lenne egy kérdés. Hajrá! A ha nap láttam egy... Azt a beszélgetés rána a vagy a Csintalan Sándorra, nem tudom, már pontosan. Így. Hogy azt mondta, hogy a Magyar Péter -e szeretett volna egy riportot csinálni, de már lemondott róla. Ezt mondtam. És az lenne a kérdésem, hogy mi lenne, hogyha esetleg jelentkezne, vagy valami úgy hozná, hogy mégiscsak le kellne, vagy le lehetne ülni, beszélgetni vele, akkor milyen? Mi lenne a fő iránya a kérdéseinek. Ez egy kicsit sok kérdés egyszerre, de... Nem, de én tökéletesen értem, amit kérdez, és válaszolok is rá. Magyar Péter egy olyan jelenség a politika egén, akihez hasonló nincs. Legalábbis én nem találkoztam vele. Azok a szereplők, akikkel én beszéltem az életem folyamán, lassan épültek be a politikába, de jelen voltak már polgármesterekként, vagy másféleképpen. Amikor uh, megjelent a kegyelmi történet környékén Magyar Péter, akkor az igen jó orró Gulyás Márton behívta őt a Partizánba. Igen, figyelemmel kísértem végig. És készült vele ott egy olyan beszélgetés, amely nagyjából úgy határozta meg a későbbi uh, Magyar Péter képet, mint ahogy egyébként belekarcolják a barázdákat a lemezbe. Ott uh -huh. egy csomó olyan dolog hangzott el kérdés- válaszformájában, ahol egyébként Magyar Péter, aki korábban jelen volt a médiában, de ilyen, ö, ö, ilyen módon még nem, ö, mint politikai... Igaz, hogy akkor még azt mondta, hogy nem biztos, hogy politikai szereplő lesz, de mégis egy sor olyan megnyilvánulása volt, amely innáról nem a Diákhitel Központnak a vezetőjétől származtam. Yeah. és ott valójában egy sor olyan kérdés nem hangzott el, Amely vagy egy sor olyan válasz hangzott el, amire újabb kérdés nem hangzott el, amit aztán később nem sokkal az immáron politikai pályára lépő Magyar Péter nagyon tudatosan kihagyott. Igen, tehát vannak hiányérzetek, amelyeket lehetne foltozni. Igen, Igen, de nagyon fontos, hogy én annak idején Zánkán, én nem vagyok egy mai gyerek, voltam táborban vagy építőtáborban, és Tudom. ott kiderült, hogy akkor akartuk a vasat beletenni a betonba, amikor az már megszilárdult. Márpedig a vasat a betonba berakni azt követő, hogy megszilárdult, lehetetlen. Én nem állítom, hogy Magyar Péter ne lehetne olyan helyzetbe hozni, hogy megpróbálná az ember ezeket a kérdéseket föltenni, de ha csak a bátortalan kísérleteket látom, azon emberek részéről, akiknek egy része kollégám, egy másik részét nem tekintem kollégának, hogy milyen bánásmódban részesülnek az elnök úrtól akkor, amikor ezek a kérdések elhangoznak, ez számomra nem biztató. És ennek között... két dolog. Igen? Bocsánat, hogy azért talán, talán soha nem késő, illetve még mindig nem késő esetleg elteni neki kérdéseket, nem biztos az valóban, hogy előnyére válna egy ilyen riport, pláne hogyha ön a stílusával, mint ahogy ezt megszoktuk, ő faggatja. de de szerintem soha nem késő. A másik pedig az, hogy ő azért fejlődik, tehát én úgy látom, hogy, hogy azért a, a, ez a kis rövid pályafutása során azért elég szép ívet mutat be, és én szerintem fejlődik jó irányban, pozitív irányban. Én ha tanácsadója lennék Magyar Péternek, mint ahogy nem vagyok tanácsadója, én nem ajánlanám neki azt, hogy a választások előtt üljön le Jánossa. A Fiala Így Mert van, ez neki, neki abból be. semmilyen haszna nem származik, kára viszont származhatna. Nem olyan kára, Igen. amiben én egyébként megharapnám őt, és egy nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedne, hanem ő számára már most ebben a pillanatban és az elkövetkezendő hetekben és hónapokban más kérdések fontosak, mint nekem, arról nem beszélve, hogy ki lett találva most egy olyan irány és egy olyan arc, amit ő most az én kedvemért átmenetileg se akar levenni, átmenetileg se akar rajta változtatni, és habár biztos nagyra értékelni az én jó indulatomat és szakmai hozzáértésemet, köszönettel nem tartana rá igényt, és azt gondolom, hogy ezt jobb lenne nekem megúszni, és csak utalnék a szilinóraféle beszélgetésre, igen ami hát. szakmailag nonszensz volt, mindenki részéről. Ha hát az egy kellemes karácsonyi beszélgetés volt Igen, de nincs kellemes is. karácsonyi beszélgetés. Én egyszer elbeszélgettem Szulák Andreával, akire olyan népharag zúdult, hogy arra szavak nincsenek, mert Szulák Andrának úgy emlékszem, hogy a magyar televízióban annak idején volt egy sorozata, és felajánlották, vagy lehetővé tették, hogy beszéljen az akkori miniszterelnökkel, aki nem volt más, mint Gyurcsány Ferenc. Azt, vagy az ennyiben volt, nem, az biztos, hogy a volt. És akkor én beszéltem a Szulákkal, aki teljesen ki volt borulva, nagyjából annyira, mint később óra, és én azt mondtam neki, hogy azt értse meg, hogy ő számtalan dologhoz ér, de ő alapvetően egy énekesnő és színésznő. Ha ő egyébként a politikai kommunikáció térfelére téved, akkor ezzel kell számolnia, mert hiába van benne jó indulat, ha én elkezdenék játszani a Fédererrel, abból valami olyan égés lenne, hogy hát azt követően kiskanállal se lehetne engem összeszedni. Igen, nem hiszem, teljesen. hogy megértette azt, amit mondtam Szilinórának ennél, sokkal nagyobb tapasztalata volt, de amikor ő azt mondta, hogy ő mint pszichológus ülit, nem lehet egy ilyen szituációt így megoldani, nem le. tehát én értem a kóvedet, értem a megtisztelését, én azt is értem, hogy milyen nagy dolog ma magyar Péterrel leülni. De ha már az ember leül vele, akkor kérdezni kell. A kérdezés az pedig nem egy olyan műfaj, mint a nyuszi simogatás. Igen, teljesen egyetértek. Minden esetre én azért még reménykedem, hogy egyszer talán Mert így, egy ilyen nagy, higgyel, higgyel, nagyon érdekes. Higgy el, és nem magam ellen beszélek, ennek a jelentősége most, az ellenzék elsősorban Magyar Péter jövőjének a sorsát, illetően tízes skálán egy hatalmas egyes. Én nem tudnék olyasmit tenni, Igen. ami az ő politikai sikerét szolgálni tudná, most pedig alapvetően arra van szükség, hogy ezt szolgálják, Így van. és ha én olyan kérdésekkel jönnék elő, mint amelyek itt most felmerülnek, abból olyan hírig lenne, hogy onnan már át se tudnánk mászni szakmapolitikai kérdésekre. Lehet, hogy eljön majd az ideje egy esetleges győzelem után, lehet, hogy eljön majd az ideje, egy esetleges vereség után, de ez most az elkövetkezendő hónapokban nem. Így van, nagyon szépen köszönöm, nagyon... sok sikert, kívánok, sok betelefonálok. Nagyon szépen, köszönöm, átadom én a minden jön úrunk. jön. Meg vagyok úrunkat. Megvagyok Tehát ha itt nekem mindenki a Városligettel jönne elő, vagy hogy én miért kötöttem annak idején szenződést Hunval Györgyel, vagy az összes rossz cselekedeteimet rám olvasnák, Mindenköszönöm, átadom. Minden. Hallom. Halló! Arról beszéltem, hogy én teljesen oda vagyok, hogy, hogy egy ilyen szituációban ennyien telefonálnak. Figyelek! Kivel beszélek? Kit hívott? Hát valószínű, hogy kialával beszélek. Akkor miért kérdezi? Jó, akkor most már meggyőzöttem róla. Nagyon szépen, köszönöm, hogy üdvözött ki a laújt. Nekem egy... Egy, pedig eh, nem, nem szeretnék nem érse menni ezt a kérdést, egy olyan kérdésem lenne az egész magyar kétel És nem magyar kétel kérdezni, hanem azt kérdezni meg, hogy büszet a magyar nemzetben elejét, a tárom túliokat a Magyarországi Nétegységét. Hanem még annyi. Neki kell még egyszer futnia, mert annyira hullámzik a hangja, közelebb megyek, hát ha jobban értem, de nagyon hullámzik a hangja. Jó, akkor én is megválok közelebbről, most jó. Mondjuk, figyelek. Nem jó. Na mindegy, azok a az nem és ezért mondtam, hogy nem, nem ilyen jellegű érzés, nem magyar például szeretem kérdezni, hanem egyáltalán mi az véleménye, hogy a magyar nemzetel. Belejétve a határon túliakat, belejétve a magyarországi népességet, van-e még annyi szeretet, van-e még annyi kraf, van -e még annyi remény és annyi empátia, hogy az, amit Magyar Préper meg szeretne valósítani, ez Mondjuk azt, hogy többé-kevésbé értem, amit kérdez. Hallani tökéletesen hallottam. Nem biztos, hogy pont erre fogok válaszolni. Én azt tudom önnek mondani, hogy amire ő rákérdez, az mindig van. Az mindig van. Gondoljon bele a fiatalabb rokonai életébe, adott esetben a gyerekei életébe. Gondoljon bele a saját életébe. Az emberekben az rejtve, amiről, amire ő rákérdezett, egy tízes skálán tízesre benne van. Siela úr, én, én egy erdélyi született gyerek vagyok. Ebben a szempontban ennek fel. nincs jelentősége Értem én ezt, csak azért mondom, mert egy más környezetben nőttem fel, 25 éve élek Magyarországon, és, és hogy mondjam, nehéz időket éltünk át az erdélyi magyarságban, de valahol mindig éreztem egyfajta összetartást, hogy együtt visszük a nehezét, emberekként tekintünk egymásra. Mikor Magyarországra kerültem, akkor az volt az érzésem, hogy itt egy szelet zsíros kenyeret, ha nem is vacs de becsülettel meg lehet keresni munkával, hozzátásával. Az utóbbi időben sok csalódást ért, azt láttam, hogy az emberek inkább gyűlöletet fordulnak, mert az ezért kérdezik, hogy úgy érzik, hogy van, -e, én tudom, van nagyon szokás ember, csak abban nem vagyok biztos, Ön, hogy fog... fog... empátia, <coughs> Ezt és Ön mivel foglalkozik? van Ezt értem. Türelem, türelem, türelem. Ön mivel foglalkozik? <coughs> hát én most pont nagyarodatos beteg vagyok, és nem dolgozom, de különben, különben egy Tervező mérnök ember voltam, és, és hogy mondjam... Oké, okay, akkor hát azt kérdezem el, Öntől, miközben kérdező. alapvetően azt kívánom Önnek, és az összes többi le van szaharva, hogy gyógyuljon meg, hogy a, munkahelyén, hogy a munkahelyén ezt Ön mennyire érezte, amiről Ön most az előbb beszélt? Ott is érezte. De ott kevésbé ott éreztem. éreztem. Nagyon, nagyon érdekes dolgot fogok elmondani Önnek, hogy egy koreai szégnél azt éreztem, hogy Biztal bennem, annak ellenére, hogy nem voltam elég felkészült, de, de kezelkültöttek, és lehetőséget adtak egy 29-39 éves embernek, hogy újra kezdjen. Amikor egy másik céghez kerültem, ahol magyar személyekön volt, ott mindazt a tudást, amit összeszedtem, és amire képes voltam, az semmire sem értékelt, hogy úgy éreztem, hogy inkább gavatok. érted? Mióta, mióta beteg? Én, Két éve. Hát nézze, ez alapvetően megkeseríti az ember életét. Ön hány éves? Persze. Én most 64 éves vagyok. Hogyha még kibik Addig akkor talán nyugdíjba is kerülök, de nem ez a lépés. De hát, én nem, nem ér... magam. Nem, Nem, elemény, nem, nem ne, ne, ne legyünk álszentek. Először is egy beteg ember óhatatlanul más szemüvegben látja a világot, mint egy nem beteg ember. Én, ezügyben nekem, hál' Istennek olyan tapasztalatom, mint önnek nincs, de azért ennyi tapasztalatom, vagy ennyi tudásomban Előbb gyógyuljon meg, másrésztről pedig a világhoz való pozitív fordul fordulása, vagy a magában lévő pozitivitásnak a maximális előretolásával több pozitívumot fog visszakapni, az pedig, amiről beszél, hogy az emberek hálátlanok, hogy az emberek visszaélnek bizalommal, és hogy adott esetben Magyarország ennek egy reprezentatíva példája, mint ahonnan ön jött. Ez könnyen lehetséges, hogy így van, de ez nem kell, hogy teljes mértékben leuralja a terepet. Köszönöm szépen, hogy hívott. Engem, -e, engem nem ural le, engem nem ural le, és napig a, a kockigány szomszédomnak meg mindig ételt sőzök és próbálom segíteni, vagy tűzifáltadok. Tehát bennem ez az ember, helyes, kérdés, az ember szeretet a, nem, nem akkor, úgy akkor ezt a jó szokását tartsa meg. Viszont hallásra. Andoros, Nagyon az... szépen. Köszönöm. Azt kérdezem, jó hogy ol... önnek is, hogy Olály József Pöli nem eljötte meg, mert ha meg -e, akkor viszont jöjjön be. Tengermély tiszteletem. Azt szeretném kérdezni, hogy én hoztam magamnak narancslevet, mert dögrobáson vagyok. Szia. És neked meg itt van víz, de van még egy pohár, amiben öltök narancslevet. Tehát csak véletle se érezd a diszkrimináció. Narancslevet kérek! narancslevet van, Akkor jav. ez a pohár. Ez. hívd hívni, Andikám, ne haragodj. mely szóva van. Nincs. nincs. kapod ezt. Igen. Hát te napadta már. Köszönöm. Szia. Én igyekszem nem túl hosszú lenni, de az alatt azért üdvös lenne, hogyha nem kéne telefonálni. Én oda is adom a nem, ne ne, ne, ne, ne, arról nem volt szó. Az ember csak legyen bizalmatlan. Igen, ügyek melléd? Hát, ha nem sért ők. Ne, rendben van. Én felkenődöm a falra. Azt a telefont adodunk neked a tién van. Ezek a telefonok mekkora problémát okoznak. Egészségület. Neked is. Ha megiszod, van folytatás. Néhány telefont még nyilvánvalóan fogadok, de néhány emberrel megbeszéltem, hogy beszélgetek majd velük és őket én nem akarom felültetni. Andor, köszönöm szépen, most átmenetileg ebből a körből lépjünk ki, mert mi beszélgetni fogunk. És nem kérdésekre fogunk válaszolni. Elmondom a mesterségem címet. Rövid leszek, ami nekem nem könnyű. Fialajánosnak hívnak, valamikor 85 tájékán tévettem a magyar rádióba. Egy olyan Pari voltam, aki nagyon kereste a helyét, és nem találta, a magyar rádióban megtalálta. 89-ben négy év után lehetőségem volt a Kalipszó Rádióba kerülni, és gyakorlatilag a Kalipszó Rádió után, az ennyien keresztül, majd a Jáncsi révén, az azt követő mintegy 35 évet úgy töltöttem el, hogy minden nap dolgoztam. Méghozzá úgy dolgoztam minden nap, hogyha nem is feltétlenül Olaj József fölivel beszélgettem, de gyakorlatilag azt töltötte ki az életemet, a Kalipszó Rádióban, nem, 2000 után a Kejfejancsiból. Igen, reggel fölkeltem, így szélbe tartottam az ujjamat, megfogalmaztam azokat a gondolatokat, amelyek engem foglalkoztattak, belélt, hogy az éjszaka folyamán többször kellett pisilnem, mint kell, és vajon ez mitől lehetett, nem volt külállásaim. És azt mondtam, hogy most azt mondtam éppen, hogy 0614891118, akkor nyilvánvalóan egy másik telefonszámot mondtam, és emberekkel beszélgettem. Emberekkel, akikkel lehetséges, hogy egy demonstrációról kellett volna telefonálni, de az illető azt mondta, hogy én hogy lehetek egy ekkora féreg, és akkor arról beszélgettünk, vagy azt mondta, hogy ő most nagyon szerelmes, és akkor erről beszélgettünk. És rám olyan felszabadító hatást gyakorolt, hogy arra szavak nincsenek. És amikor a kontrollhajlandó volt engem leigazolni, miután azt mondták, hogy talán nem fogok nagyobb veszteséget okozni, mint, mint amennyit hozok, talán nem, e, akkor az volt a fejemben, hogy egy életem, egy halálom, én itt az internet világában egyszer még ember műsorral megpróbálkozom. Nem feltétlenül kell a csival, de olyan műsorral emberekkel is beszélgetek. Érte. A mai műsor, nem volt hosszú? Nem. abszolút. 89 26-ig. Nagyon bezazásítottam. Így. E, pedig az volt az ötlet, hogy 12 és 4 között van egy hatházi túravezetés. Hat van pusztán Öt után van a demonstráció Lázár előtt. Ugye Fiderikus igen. után szabadon azt lehet mondani, hogy az a demonstráció Lázár János nélkül nem jöhetett volna. Ez így van. Ez így van. És a Fidesz nélkül. Nem. A Lázár. Tehát, ne, ne, ne. Ne csökkentsük a Lázár érdemeit. Ha, ha már a Lázár sokat tett ennek érdekében, akkor a Fidesz ne rakjuk ide. Az, hogy mellékesen ő a Fidesz tagja, az attól még igaz, hogy én ezt a két demonstráció közötti időt áthidalom egy betelefonálós műsorról. Én beterveztem legalább három vagy négy embert, meghívtalak téged, azzal, hogy hát úgyse fog senki se telefonálni. Ez nem így történt. Ez a demonstráció nagyjából másfél óra múlva, vagy körülbelül másfél óra múlva fog kezdődni. Én egy olyan valaki vagyok, aki a Magyar Rádióban még annak idején, 85 és 2000 között azt tanulta, hogy egy műsorra fel kell készülni. Én most nem foglak téged és a nézőket halára untatni az előzményekkel. De én azt gondolom, hogy miután az ördög a részletekben lakik, én elmesélem ennek a mostani demonstrációnak a kiváltó okát, és utána beszélgetünk. Szuper. És gyakorlatilag akkor még annál is zanzásabb leszek, mint amit eredetileg terveztem. Ugye január 22-én indulunk, Balaton, Almádi. Az a kérdés, Andor, hogy fel vagy-e készülve arra, hogy ezt a beszédet, vagy annak a beszédnek egy részét most megnézhessük mindannyian, beleértve azokat az embereket is, akik bennünket követnek. Tehát akkor... Ennek az országnak a tartaléket a magyarok, és nem a migránsok Angetlen. jelentik. Az a döntés, hogy mi lezártuk a határt, az azt jelenti, hogy Magyarországon mindenkinek lehetőséget kell biztosítani, és senkit nem engedünk be az országba, aki nem magyar, illetve arról, hogy megmondjuk, hogy ebben az országban kiél, csak mi dönthetünk. Miért fontos ez? Mert abban a pillanatban, hogy ezt a döntést meghoztuk, hogy felhúztuk a kerítést, kiléptünk abból a rendszerből, hogy migránsokat fogadjunk be, és vannak demográfiai problémáink, ez is elhangzott, magyarul, sokkal többen halnak meg, mint ahányan születnek, nem marad más választás, mint föltárni a belső tartalékokat. És akkor itt szembe kellett nézni egy tényjel, és szerintem ezért volt könnyebb és sikeres a szembenézés, hogy a magyar tartalék az a magyar cigány emberek közössége. Tehát ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az Intercity-n a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor föl kell tárni a belső tartalékokat, és a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság. És annál nagyobb siker, mint hogy mi több százezer magyar cigány fiatal számára lehetőséget biztosítottunk, sok-sok évtized után elmennek tanulni, a tanulás után szakmunkás bizonyítványt szereznek, középiskolai végzettséget, sokan közülük elmennek egyetemre, főiskolára elhelyezkednek, dolgoznak, keresnek, lakást vesznek, építkeznek, munkával akarnak boldogulni, ennél nagyobb siker nem létezik. Ennél, ez a legnagyobb siker. az alábbiakat írta. Vajon mit szólna ehhez Szifra György Cinka, Panna Danko, Pista Szakcsilakatos, Béla vagy Rigó Jancs. És mit szólnak ehhez a Fidesz-roma politikusa és Celebi, -ei? mit szól ehhez Magyarország? Lázár szerint a felvidéki magyarok, szlovákok, a romák meg arra jók, hogy a vasúti mosdókat takarítsák, miközben ő milliárdos kastélyából szétlopja közös hazánkat. Elég volt, Lázár János takarodjon a közéletből áll Magyar Péter bejegyzésében, ez egy politikus megjegyzése, hiszen ebben azért számos olyan dolog van, aminek semmi köze nincs ahhoz, ami balaton elhangzott. De én ezt az akta ismertetést másféleképpen fogom tartani, mint hogy eredetileg terveztem. Magyar Péter január 22-én reagált. Te! A beszéddel mikor szembesültél? Honnan hallottál először arról, hogy Lázár János valamit pöntjögött Balaton-Almádiban, ami nem biztos, hogy kóser volt? Természetesen a social médiából értesültem, tehát a Facebookon keresztül. Én az a fajta pali vagyok, aki, aki így unblock megnézi az egész bejegyzést, és nem a kiragadott mondatokra igyekszik. Több mint két óra volt az egész. Igen, de nem az egész Balatonalmát, hanem, hanem azt a kontextust <köhö> és, az és annak a környezetét. Tehát én a Facebookról értesültem és tájékozódtam, megnéztem ezt a bejárást, és ezt követően. Ugye itt arról van szól, hogy Lázár János Balatonalmádiban tartott lakossági fórumot a Lázár Infon és Védországból hazaközött férfi arról beszélt, hogy a magyarság folyamatosan fogy, és erre volt ez a válasz. Beleértve, hogy ez természetesen annak is a következménye, hogy Magyarország migránsokat nem fogad be. Milyen ez hány nappal lehetett a beszéd után? Két nappal, azt hiszem. Milyen hatást gyakorolt rád? Igazából én nem döbbentem meg, mert én ismertem Lázár Jánosnak a nyolc éve. neked valaki azt árul el nekem, hogy ma te hány éves vagy? Szerinted hány éves vagy? De. Teljesen fölösleges lényeg. 52, éves, 52 éves, éve. éves vagy. Az, hogy te cigány vagy, azt te honnan tudtad meg Tégy, mert de így neveltek, rendben van, de a szülők, tehát én zsidó vagyok. Nekem a szüleim nem mondták meg, hogy zsidó vagyok. Neked a szüleid vagy bárki más. De mikor szembesültél azzal, hogy te cigány vagy? Én egy klasszikus cigantelepen nőttem fel 8 éves koromig. Én első körben az általános iskolában szembesültem azzal, hogy én cigány vagyok. De milyen én módom? Úgyhogy különböző olyan helyzetek, szituációk alakultak ki, amiből a környezetem állította rólam, hogy én roma vagyok. Természetesen roma otthon... van. Teljesen mindegy, hagyjuk ezt a roma vagy cigányt. Igen? Igen? Nemzetközi milyen formában? Roma... Mesélek a sztorít. Hány éves voltam? Akkor 7 éves voltam, az akkori tanács ruhákat vásárolt a cigány Tanórán belül, nem kívül a napköziben, tanórán belül felállítottok bennünket az osztályból, és elvittek minket... Ez az. még 90 előtt van. <gül> hát ez még Noé idején volt, még a 80-as években. Igen? és elvittek minket a településre, ahol volt egy ruházati áruház. Dabas Pest megye, hmm. Dabas kis hmm. vagyunk, és új hatyámban vittek át bennünket, és, és ott vettek nekünk melegítő, fe, melegítőket, kabátokat, és csizmákat, mert hát nem volt. És ugyanazzal a lendülettel visszahoztak minket a, az iskolába, és akkor ugyanúgy a takokkal visszamentünk, visszamentünk az osztályba. És minket gúnyoltak, hogy hát a tanács vészi meg nekünk a ruhát, hogy nekünk hogy csórok vagyunk, szegények vagyunk. De volt egy másik helyzet, amikor kényszer is volt a cigántelep mellett. Biztosan emlékszel rá, hogy a a, a, a, a kölyel, a kereszt, az önkormányzat és a rendőrség és a köz, katonaság közös akciójában a cigán telep mellé felépítettek egy katonai tábort, ahol koadukáltan a nőket meg a férfiakat fürdették. Nem, nem érzel. Ezt úgy hívták, hogy kétszer fürdetés, Igen. És ez egy jellemző gyakorlat volt arra, hogy fürdették a cigányokat, fertőtlenítőket adtak, tetűszereket adtak, samponokat adtak, olyan szappanokat adtak, hogy bárki nagyon lehetett volna verni vele, és. Minket az iskolában gúnyoltak, gúnyoltak, hogy már nem vagyunk tetvesek, mert megfürdettek minket. Volt egy közkutunk a cigántelepen, amiből tisztálkodtunk és ittunk. Én még emlékszem arra, hogy a apai nagybátyám és egy pár férfi tiltakozott, hogy ez megalázó számunkra. Ez, ez egy nagyon megalázó történet volt. Mert hiába volt egy gyűrűs kóta cigántelep kelős közepén, mi füröttünk Oké, menjünk, oda, hogy a szüle... És innen, innen éreztük, hogy cigányok érdem. vagyunk. A szüleit felkészítettek-e arra, hogy milyen cigánynak lenni Magyarországon? Igen, mert megint egy iskolai sztorit kell, hogy elmeséljek neked. Én nem jártam ovadába. Nekem nem volt iskolai előkészítőm, nekem az volt az iskolai alkalmassági... É, rutin, hogy az igazgatóhoz bementünk, rajzolnom kellett egy labdát, meg egy kocsit, meg, meg hogy hol lakunk, mert különben nem tudtam volna ezt teljesíteni, akkor a szomszéd faluba, inácson, a kisegítő é, iskolába kerültem valamint mint ahogy a kakucsi cigány gyerekek, nagy többsége oda került. És onnan tudtuk, hogy mi romák vagyunk, hogy a roma gyerekeket a szomszédos Inárcsi, hát úgy hitták, hogy gyogyó, köznéven, de hát ez egy kisegítő, szegregált, speciális. Nem találkoztál még riporterrel, fölteszem a kérdést, a szüleid, mert ők eddig ebből kimaradtak, a szüleid kiskorodban, nem jártál még iskolába, óvodába se jártál Mit mondtak neked? Józsikem, ma nem tudom, otthon, pöli, otthon nem szólítottak még pöli. Akkor még nem voltam pöli, olyan nyolc éves korom után voltam Oké, okay, akkor hogy szólítottak? Józsikkal. Mire készítettek fel? Hogyha egyébként fehérem, fehér gyerekekkel találkozol, akkor hogyan kell gyorsan futni? Nem tudom, sose voltam még cigánygyerek, és feltehetem, már nem is leszek. Mit mondtak? Mondtak bármit is? Ilyen, ilyen irányú felkészítést nem kaptam. Ők egyébként mennyire élték meg a szó jó-rossz értelmében, hogy ők cigányoknak születtek? Volt-e öntudatuk? Igen. Édesanyám egy nagyon erős, ma úgy hívjuk őket, hogy polgárjogi aktivista, egy nagy, nagyon erős aszertív asszony volt, aki kiállt az igazáért, és nekik köszönhetően nem kerültem én a kisegítő iskolába. Tehát... Az, hogy mi egy klasszikus cigentelepen éltünk, az egy társadalmi becsapódás volt, mi gyerekként azt éltünk meg, hogy ez egy nagyon-nagyon jó élet, mert hát ott vagyunk az erdő szélén, a falu szélén, miénk a mező, viszont a szüleink, a szüleink azok gyári munkások voltak, mezőgazdasági munkások voltak, és bizony minden, minden stigmáját megkapták annak, hogy ők romák természetesen erős kiállásúak voltak, és volt öntudatuk, volt erős identitások. Uh, haladnék tovább a sorban. Uh, rövidesen beszélnénk majd Nagy Dáviddal Andor, hogy föl kéne hívni. Uh, január 23-a visszaszólt a Tiszapárt elnökének Lázár János. Azt hiszen te ne azon mesterkedjenek, hogy lenácizzák a félországot, ami pontosan tudja, hogy ez igazságról beszélt a cigánysággal a kapcsolatban. A társvezető Facebookon közé, a reakciójában úgy fogalmazott, hogy annál nagyobb cigány integrációs programot ebben az országban senki sem csinált, mint ő helyen még polgármesterként, és hogy egyébként neki egy csipkejúzsika a rózsadomról, ne dumáljon a cigányok integrációjáról, ami nagy valószínűséggel búdis krisztának volt címezve, nincs harmadik út, nincs mellébeszélés, arra beengedik a le kora legszegényen magyarok köztük a közmunkából vagy takarításból érő cigány emberek munkáját veszik el, már, mintha a migránsokat beengedik. Erre válaszoljanak a csipkei gyúzsikájék, ne azon mestelkedjenek, deredem, deredem, deredem. Aztán ehhez képest 24-én <hül> eh, Kaposvárot, még türelmet kérek, tehát legy legyen adásban, de még egy kis türelem. Eh, ott tartunk, hogy Lázár János bocsánatot kért és azt mondta, hogy megkövetem azokat, akiknek fájtak ezek a mondatok, sajnálom. Hozzátette, világosra akarja tenni, korábbi véleményét, és minden magyar embernek dolgoznia kell legyen, az cigány vagy nem cigány. És most eljutunk ö, oda, hogy a roma ügyi államtitkár se talál benne különösebben kivetni valót. Nem neki kell megszólalni, hanem annak, aki tévedett, aki bántó, mondatokat mondott, Lázár Jánost kapott egy dorgálást, de közben ezt a két lapot félre Itt vagyunk, tehát egy másodperc, ez a papír, igen, 27-én, illetve 26-án, nézzük akkor még, hogy mit mondott Orbán Viktor, Lázár János szerint, hiszen ő már erről különsebben nem nyilvánult meg. Dorgálás semmiféleképpen nem volt mitán a kijelentés, nem önmagában a kijelentés szempontjából lényeges, hanem a kijelentés az nem fai kérdés, a munkáról szólt, a munka világával kapcsolatban. Neki nagyon határozott elképzelés és álláspontja van, mert Orbán Viktornak azt mondta, ezt az ügyet helyre kell tenni, ami ugye azt jelenti, hogy valami mégse volt a helyén, és helyre is tettük, megbeszéltük, mi a helyes lépés ebben a helyzetben most pedig ott vagyunk, ahol a part szakad, van konkrétan azt mondja, hogy január 27-e, illetve 26-a, Piku András, a magyar kétfarkú kutyapárt ma VC keféket rakott a Józsefvárosi Muzsikus Cigányok Parkja oszlopaihoz. Ez az akció, annyi, amilyen felelőtlen, annyira megdöbbentő. És mielőtt még itt a részletekbe vesznénk, megkérdezem, hogy itt van-e már Nagy Dávid, és hogyha itt van, akkor megszólal-e. Nagy Dávid, Szia, köszönöm szépen a türelmet. Kronológikus sorrendben átvettem a WC-kefe történetét, már hogyha ez egy WC-kefe történet, egyébként meg azért mm. nem telefonáltam korábban, mert teljes döbbenetemre olyan telefoncunami volt, ami nem azonos a tájföldivel, tehát nem elsodort, hanem teljesen feldobott. Most tehát ott, tartunk, ott vagyunk valahol már január 26-án vagy 27-én, amikor Piko András polgármester felháborodik, hogy a muzsikus cigányok parkja oszlopáinál milyen akciót követett el az MKKP. A helyzet az, hogy én sokkal jobban értem azt, ami ott történt, én nem vagyok politikus, engem nem kell, hogy befolyásoljanak más szempontok. Itt van nálam a te bejegyzésed, amiről még részletesen beszélgetünk. Itt ül mellette Olá József fölé, aki ugye önkormányzati képviselő Józsefvárosban, tehát ő is meg fog ügyben szólalni. Én azt kérdezem tőled, hogy amikor a szegedi, tagozatnak az ötletét befogadtátok, vagy nem tudom pontosan ezt hogyan kell megnevezni, akkor mi volt az elképzelés, és valójában ez tényleg útra mente, vagy egész egyszerűen a humorérzéke nem kapcsolt be másoknak. Honnan indul a történet? Tudom, Lázár János nélkül nem jöhetett volna létre, de ami a muzsikus cigányok parkjában történt, annak a történetét, ha elmondanád a saját szavaiddal, Pártigazgató, Nagy Dávid, azt köszönöm. Ó, Köszönöm szépen a lehetőséget, meg akkor üdvözlöm a nézőket, hogyha olaj József, ha jól értettem, Igen. és a Jánost is. Köszönöm a lehetőséget. Szóval itt gyakorlatilag kibáztunk egy nagyot az elején, hiszen azzal a réteggel, azzal a megfélemlített, megalázott kisebbséggel, aki a támadást elszemelte, nem egyeztettünk. Szerintem itt van egy hiba. Állj meg egy pillanatra. Hogyan, egy... Le, hogyan lehetett én volna ég... egyeztetni? Hát megkeresünk roma vezetőket, ami ugye utána történt meg, tehát eleve volt mondta az egész, hogy én már keretében és a teljes kép összerakásának a keretében kezdtem el beszélgetni újpesten, Budapesten, vidéken roma vezetők, és nem azelőtt, hogy ezt a szegedi csapat megcsináltam. Mondom, ez az egyik. Elnézés a, a szegedi csapat valamit rosszul tett, vagy ezt a párt működési és szervezeti szabályzata lehetővé teszi? Ezzel szeretném folytatni, hogy szerintem egy őszinte bocsánatkéréshez részletes. És nem olyan, mint Lázár Jánosé, aki elmondta, hogy bocsánatot kér, mert haragszanak rá a barátai, pont megfáj nekik. Nyilvánvalóan nem őszinte, és nyilvánvalóan Lázár János, tehát tudjuk, hogy amit ő mondott viccegefékről, és cigány magyar emberekkel, akik teljesen egyenlőek a magyar-magyar emberekkel, ő azt komolyan gondolja. Mi, ugye, és ugye a második része, erre hívtuk fel a figyelmet, hogy ez gyakorlatban lefedi az elmúlt 35 rendszerváltás óta eltelt időszaknak a, a cigányokról való gondolkodását, és ezért került a muzikus cigányok parkjába ez a performance ez arra hívja fel a figyelmet, hogy akár csak a rendszerváltás óta eltelt időszakban mennyi tehetségtől, mennyi zsenítől estünk el. Azért, mert ez a kurzus és az ezt megelőző kurzusok is valójában összekacsintanak, a végén persze bocsátat kérnek, de ők egyébként így gondolkodnak <haz> a cigány emberekről. Tehát itt ennek két olvasata van. Nem azért kérek részletesen bocsánatot, mert mentegetőzöm, hanem ennek a pártnak vannak alapjai. Ez de egy de decentralizált pár. Nincsen cenzúra. Ezek a dolgok megtörténnek, de ha egy ilyen volumenű ennyire provokatív akció van, akkor én azt gondolom, hogy ez érintett réteggel beszélni kell, és ez elmaradt ebben az esetben, ezért is kértünk bocsánatot. Ha egyébként azok, akik elnézést, engedélyt kellett volna adni, vagy elég lett volna Nem. tudomásukra hozni? Nem, én nem hiszem, hogy a, a művészet, ez nem engedély és nem cenzúra kötele. De van akkor, hogyha ők egyébként azért, ott már akkor azt mondják, hogy szó se lehet róla. Én azt gondolom, hogy akkor tiszteletbe kell tartnunk a véletét, aztán munka véleményüket. És éppen azért, mert ez egy nagyon feszült helyzet közepén történt. Jó, de ha ők egyébként ezt mondták volna, akkor elmaradt volna ez a performance? Ezt én ebben a pillanatban nem tudom elmondani, még ugye több emberrel kell egyeztetni, Ez is nagyon bonyolult. A Fidesz politikájának és a elmúlt rendszerváltás óta eltelt köszöhetően. köszönhetően. A Magyar kosárlabda Szövetségtől kezdve a, a, a, a olimpiai bizottságon át a, akár cigány érdekvédelmi, akár zsidóérdekű szervezetek politikailag egymással szembe vannak fordítva. Olyan ügyek mentén ő, ő, amik a politikának jót tesznek. Tehát a politikai elit generál olyan. Bocsánat, csak folyamatosan visszahallom magam, és ez nem ideális. Vannak Tehát még olyan át, betegségek? Igen. Milyen gyermekbetegségek? Hát, hogy visszahallod magad, az a mi hibánk. Igen, ja értem, értem. Na, szóval rövidre zárom a gondolatot. Baromi nehéz szerintem, hogyha erre egységesen azt mondja mindenki, hogy nem jó, akkor ez nem egyértelmű a helyzet ebben a feszült helyzetben, ezt nem kell redobni, mert akkor, a ahol tereje nincsen. Szerintem fontos problémálja fel felfigyelmet, de ha erre az érdekvédelmi szervezetek, a, a civil szervezetek egységesen mondják, hogy ez nem jó, az nem jó. Ezzel együtt mondom azt, hogy attól kezdve, hogy az ízléstere vagy éppen rasszista, nagyon sokféle kritikát kaptunk, volt ami jobb, volt ami rosszabb, én azt gondolom, hogy az utóhangja, és a narállásnak a hiánya miatt ez nem sülte, ne, jó, és ezért bocsánatot kell kérni. Végigbeszem mindazt, amit gondolok, és aztán nagyjából öt percre, Köszönöm. ha Olaj József gondolja, akkor egymásnak adlak benneteket. Utána, mint te, elköszönök, mert kiderült, hogy nagyjából mennyi idő van még hátra ebből a műsorból. Köszönöm. Most itt a te Facebook bejegyzésedből idézek, a, a köztéri performance és művészet provokál, ezek lé, e, részletek, az akció Lázár János 18. századi és mindenkire nézve káros világnakézetének kovább gondolásáról szól. Hány tehetséges művésztől esettünk el az elmúlt 15-30 évben emiatt az uralkodói felfogás miatt? Hány cigány származása ember esett el attól a lehetőségtől a rátszerváltás óta, hogy kiteljesedjen az installáció? Erről szól, majd pár perccel később le is vettük a műről a, a nem odavaló dolgokat. Egy fénykép erejéig tartott a performance. A pablikártot nem lehet cenzúrázni, mert megszűnik a pablikártnak lenni. Nem vagyok hajlandó gyámság alatt kezelni a roma csak azért, mert ez a politikai élet hozzáállása 500 éve. Az akcióért bocsánatot kérni jelen helyzetben a teljes roma társadalom lenézése lenne. Bocsánatot kérnem, azért viszont kell, mert a magyarázatot és a párbeszédet nem a kellő időben, és helyen indítottuk el, és ezzel a lehetőséget adtunk másonnak a publicált akció magyarázására. így a Fidesznek is. Nekem egy apró kérdés jutott aztán kis ki vonulok a szénából, azt árult el, hogy Piko András azt írja, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ munkatársai haladéktal visszaállítják eredeti állapotába a parkot. De miért kéne nekik eredeti állapotban visszaállítani a parkot, amikor állítólag ti pár perccel később le is vettétek a műről, a nem odavalódókat dolgokat? Ezt nem értem. Hát ez már a politika, gondolom. A polgármester úr betánikolt, és megnyomta a pánik gombot, hogy ő most azonnal cselekszik. Például. Gondolom én lesz, Jó, tetejés, nem volt szükség, nem mert, mert, mert ti ennek az okát eleve megszüntettétek. Azt gondolom, hogy igen, de mondom erre a Oké, Köszönöm, köszönöm szépen. Itt most másik két személy ül egymással szemben. Ha kérdés, megjegyzés van, Figyelet, figyelünk. Uh, Szervusz, Dávi, üdvözöllek. Üdvözlet, köszönöm. Én a Facebookon postoltam az akciótokkal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ízléstelen és kegyeletsértő ez az akció, és ez a performance ez egy kontraproduktívra sikeredet, amit te is elmondtál. Én nem csak abban látom a problémát, hogy ti nem tudjátok házon belül, hogy mit csinál az egyik szervezetetek a másikkal ellentétben, illetve én nem kívánom a kutyapátnak a a belső dolgait kihangosítani, de azt gondolom, hogy ha a Fideszel van probléma, akkor egy ilyen akció, ami kegyelet-sértő, ezt, ezt illő lenne a helyén kezelni, és én azt gondolom, hogy ez majdnem abban a kategóriában esik, bár én tudom, hogy, hogy milyen liberális véleményed van a romák társadalmi emancipációjáról, de én azt gondolom, hogy majdnem ugyanarról a töről fakad, mint ami Lázár János kommunikációt illeti. Jó lenne, ha a roma szakemberekkel, szakértőkkel tárgyalnátok, és rólunk nekünk, ne csináljatok performance úgy, hogy a mi roma szakértőinket, a mi roma szakembereinket nem kérdezitek meg. De ezt mondtok. És, és ez a legnagyobb... Igen, ő azt mondta, hogy utólag kérdezte meg nem előtte. De minden programra... De tehát, tehát én azt gondolom, hogy az a legnagyobb baj ebben az országban, Dávid, hogy a magas politika és az elitpolitika nem partnerként kezeli a romákat. Az a legnagyobb probléma, hogy ebben az országban még mindig kisdetként kezelitek a a romákat, és ebből az léjan ki, hogy alattvalók lesznek a Fidesz szemeiben, és azok, akiket azt hiszük, hogy a barátaink szintén rosszul, torzul nyúlnak hozzá ezekhez a kérdésekhez, Tehát most pont az amely, a amely helyenként, helyenként ez jön ki, és azért kaptátok Facebookon és a különböző social felületeken ezeket a kritikákat és És hidd el nekem, hogy ez egy nagyon keserves és keserű dolog. Nyilván a mai tüntetésen találkozni fogunk, mert gondolom kijöttek, és tudunk erről majd élőben is tovább vitatkozni. De én azt gondolom, hogy amit uh, szeptember 27-én, a Roma büszkeség napján az egyik bottonnak helyeztünk el, ott semmit rólunk nélkülünk, ez egy valid igény már a rendszerváltás után 36 évvel. És én azt gondolom, hogy nem hallottátok meg sem a sötétjenő, se a mi kéréseinket ezekkel a performanszokon, ezt, ezt bizonyítjátok be. Még egyszer, tehát ez egy rosszul elsőt, vagy befejeztem, vagy se nem akartam. Igen, akartam, igen, akartam, igen akartam. parancsolj. Még egyszer, tehát vannak vélemények. Nekem? De én kivondom, biztos meg lesz belőle. nekem ez a akció nem tetszik, szerintem nem jó és valóban az ízléstelen van. Valaki szerint ízléstelen, a kegyelet viszont elkezdődtek a jogi fogalmak. Amit eddig mondtunk, az vélemény, innentől meg vélemény Véleményét senkinek nem fogom megmondani. Ha önöknek ez rosszul esett, ez sokaknak rosszul esett, akkor szerintem elrontottuk, ezt ki lehet mondani. De hogy az objektív, meg a szubjektív dolgokat szándékosan próbálom nem összekeverni, mert ez még mindig a párdikált kategóriába esik. Azért, hogy bocsánatot kér, amiben maradéktalanul egyetértünk, hogy erről beszélni kellett volna. Egy dologra akartam kitérni, ez a roma társadalom gyártsága kezelése. Szerintem, amikor most is azt hiszem, hogy Tiszapárd leviszi az üzenetet, és voltak azok a szavak, hogy ne vigyék le kihangosítani. Pont erre gondolok, hogy szerintem, lehet felnőttként társadalom, sőt, muszáj lesz ő, így kezelni szigán, a cigány mobilitásainkat. És ez az akció sem arról hogy nem kezeljük önöket felnőttét, sőt, túl is van ő a célom, mert a, az egész magyar átlaghoz képest túl lőtt a célon a párt. Tehát, hogy ezt szeretném most tisztázni, hogy ez pont nem erről szól, hanem arról szól, hogy a srácok túltolták a biciklit. Oh, és, még, és ami például ezért is csinál, bocsánat kéréssel, bocsánat, az, az, az igazi gyámság alatkezelés. Tehát ő összekacsintott a mi hatángal. Összekacsintott a szél jobbekkel. És nagyon bocsánatot kell. Ebből mindenki tudja, ez egy ilyen titkos kézjel értik, mire gondolok. Tehát összekacsintunk, aztán nyilván bocsánatot kell kérni, mert az meg az Európa. Ez a gyámság alatt kezelés, Én ezt viszont szeretném visszautasítani, Nem erről van szó. Direkt írtam én is a hosszú válaszom, akit valaki elolvasott, valaki inkább. Kifordlatod, ez nagyon fontos. Ha én most kiálltak és azt mondom, bocsánat, bocsánat, bocsánat, az feltételezem, hogy ezt senki nem értette, és mindenki azt hiszi, hogy rasszizmus, miközben nem az. Én ezt nem szeretném, azért bonyolult ez a kérés, mert az egész ügyben nagyon sok minden kavarodik össze. Ezt szerettem volna még elmondani. A tüntetésre mindenképp találkozunk, az, az még rosszabb, hogy ez az egész egybefolyt ezzel, mert miközben elkezdtünk segíteni szervezni ezt a tüntetést, és akkor rájött az ügy. Tehát egy minden, amit bizonyosan igen, elrotott, ezt, nem, igen, nem Igen, igen. Való, valójában ez történt. Annak idején Balas a tanár, még a bölcsészkarón azt mondta, hogy ilyen a csárda akusztikája. Nagyon szépen köszönöm, elköszönök. Tőled is elköszönök. Dávid, elmondom Köszön. a mai programot, és van további két Telefon, elköszönök, köszönöm szépen! Köszönöm. Ma tehát nagyjából 5 óra után Alkotmány utca 5, felszólalók, Mohamed Fatima magyar énekesnő, Lakatos Dóri nőjog és kisebbségi aktivista, Farkas Zsolt magyar énekes van itt olyan feltüntetett szereplő is, akiről állítólag azt lehet tudni, hogy nem biztos, hogy szerepel, de én olvasom a teljes népsort, Orsós János tanár, Cserna Antal színész, Könyves Tamás közéleti aktivista, Olávanda egyetemista, és Darvas István rabbi. Ez tehát a délutáni program, és miután én senkit nem szeretnék az útszínén hagyni, arra kérem... Andort, hogy hívjuk fel, pátinkát, Szűcs Róbertet. Konkrétan, ha én, én nekem ezt fél 5-kor kéne befejezni vagy hánykor? 25, 25. 25 kor? Elnézést. 25 kor? Ha játok, megpróbálom én felhívni, aztán kiderül Másod perc. Az előbb nem téged hívtak? Jó, jó, akkor, akkor hívnak, hívnak újból. Hívhatod, Andor, köszönöm. Elő Andor. Andor az, aki segít téged adásba kerülni. Szia, Robi. Elő, szemeszterű szépen. Szem. Hány éves voltál akkor, amikor először voltál utcai demonstráció? Hát, talán 17. Igen, 17. De ez még dialógus békecsapartos dolog volt. Hát akkor mentünk ki az utcára. Hát azt az leheten? atomfegyvermentesítés? Hát 1982-83. Mi volt az esemény? Hát atomfegyvermentesítettük a vérmezőt, ami igazából abból állt, hogy mindenki zászlókat raktunk oda, hogy, hogy atomfegyvermentes hely. Aztán jöttek a rendőrök, és elvittek bennünket, mint a Hova? Az rendőr rendőrkapitányságra vicces volt, mert tíz hónappal ezelőtt oda kellett mennem meghallgatni egy valamilyen ügyben. Hát ebben nem tudom, hogy milyen ügyben, az nagyon szórakoztató, és, és akkor néztem a kapitányságot. Hát az, az jó volt, mert akkor ott ültünk tizen és akkor már így ilyen, ilyen nagyképű majom voltam, és nem voltam hajlandó pallomást tenni, nem beszélgettem a rendőrökkel. Mennyire cigare... Semennyire. Volt... Semmennyire. Semmennyire cigaretát kértem a rendőröktől, ők azt mondták, hogy nem adnak. Én mondtam, hogy akkor ezt a pszichikai kényszernek veszem, és kérem, hogy ezt rögzítsék a jegyzőkönyvben, ha majd. Ettől azért hülyét kapta. De ez brahi volt, vagy öntudatos voltam? -e? Öntudatos voltam. Öntudatos voltam. Atilia, Soto Atili mindig azt mondta, hogy, hogy Haraszti Miklós legjobb magyar tanítványa vagyok. Ugye akkor a, a Miklóséknak is volt egy ilyen akciójuk, amikor a Váci utcában eh, rendőrök megrángatták őket, és eh, hát nekem a Haraszti az ilyen, akkoriban ilyen, ilyen a jó barátom volt. Még Szegedről ismertem. És hát én nem féltem, tehát jellemzően nem Azt mondjad meg, hogy ez otthonról jön? Vagy ez honnan van a te üntudatod? Hát biztos, hogy nem otthonról jön, hiszen azért volt a rádió címe cíne, jó, hogy él, mert anyám mindig azzal jött, hogy, hogy hát nem kell széllen szemben pisilni, meg tehát persze az is lehet, hogy ha nagyon messziről nézem, akkor akkor, akkor lehet, hogy otthonról jött, hiszen a, a nagyapám az illegális kommunista volt e, még a felszabadulás előtt. Kudák nagyapám, anyai nagyapám. Tehát, hogy, de ő például mindig, amikor kiderült, hogy engem elvittek, vagy teljesen más politikai nézetem van, akkor ő azt mondta, hogy ha a Robinak ez a, ez van a fejében, akkor, akkor az így van. Tehát ő sosem vitatkozott velem azon. Hát néha így a stalinizmusról vitatkoztunk, tehát hogy, hogy mennyire áll meg az a tétel, hogy az állam elhalásához, a államhatalom totális felerősítésébe jutunk el. Hát ezzel a nagyapám az egyetértett. Azt árult el nekem, hogy hosszú életet folyamán mi derült ki, mire jó az utca, most a tekintetben, ami a demonstrálást illeti, természetesen. Mire való az utca? Hát arra, hogy, hogy jelezzük az összes többi embernek, hogy, hogy mit gondolunk a világról. Hát éppen most gondolkoztam rajta minap, ugye november 7-ig a eszembe, hogy talán valahonnan úgy emlékeztem, hogy az volt, amikor utoljára rendőrök elvittek utcai demonstrációról, de aztán rájöttem, hogy nem az volt, hanem akkor, amikor a Tamiramon. Felületet felírtam azért a, a todimozira. Az. Nem, nem tudom, tehát, hogy. hogy hát figyelj, az utcára kell menni, tehát, hogy én na nagyon sokáig minden demonstráció ott voltam, és mindig próbáltam is sugani, hogy figyeltek más rácok, tehát hogy tényleg itt van ez a Gábriel szobor. Ezzel kinálj már valamit. A szabadság, kérem. De hát nem, nem nem sajnos sosem borítottuk fel, megdöntöttük le. Azt áruld el nekem, hogy utca és erőszak, utca és nem erőszak, vagy utca és aztán lesz, ami lesz? Ne, utca és nem erőszak. Egy, Ó. Ez egyértelmű? Persze. A, a hatalmat nem az utcán kell megdönteni? Vagy az utcán nem szabad megdönteni a hatalmat? Az utcán nem fogod tudni megdönteni a hatalmat, annak más, milyen eszközei vannak szerintem. Tehát arra van kitalálva a demokrácia, hogy, hogy ne az utcán dönts meg a hatalmat. Azt mond nekem, hogy mikor voltál legutójára az utcán ebben, a, ebben az értelemben? Legalább, azt szerintem a kiszapárnak valamelyik demonstrációján, igen. Talán október 23-a? Igen. igen. Igen, igen, igen, igen. Azóta nem? Azóta nem, mert, mert nem adódott, hogy. Tehát, hogy, hogy, hogy hat házi demonstráció azért nem megyek, sőt, mert ugye mindig meghíveti öt órára a felszabtérre, de hogy hát én akkor még általában dolgozom, és, de mindig nézem, hogy, és fölírom a, a kemény tanít, aki általában így bejelentkezik a demonstrációról a Klubrádióban, rádióban, hogy, hogy mi a helyzet, tehát hogy tudok e menni a barostérre teherautóval, mert hogy megbénul a város, vagy nem bénul meg a város. Azt mondjad meg nekem, hogy a 17 éves pálinkászűcs Robi mit mond a mostaninak, amikor azt mondja, hogy neki most teherautót kell vezetni és ezért nem tud elmenni a ferenciek terére csatlakozni hát a az hatházihoz. Hát az, hogy így jártál, Robi. Tehát, hogy... De ez nem negatív, nem pozitív, ez az életrendje? Nem, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy nyilván, ha a tehát, hogy ér, haza kell érni, mondjuk munkából, aztán portba kell menni, kutyát kell sétáltatni. Szóval, hogy hát innentől kezdve minden rosszat el lehet rám, hogy miattam nem dől meg a rendszer, csak időnként más dolgom van. Nagyon szépen köszönöm, Robi, a rendelkezésre állás, és szívem szerint nem hagynám magára Ónódi Molnár akivel nagyjából még ugyanennyit fog tudni beszélgetni 5 vagy 6 percet. Nagyon örülök, hogy rendelkezésre álltál, tudom, hogy ez, nálad volt. Mi, Köszönöm szépen. hogy ez nálad milyen nagy szó. Köszönöm szépen, srácok, és akkor legyetek szívesek, hívjátok fel Ónódi Molnár Dórát, és utána el is köszönök. Ne felejtsék, hogy 5 óra után, néhány perccel kezdődik az Alkotmány utca 5 előtt a demonstráció... Az ájunki ki cigány honfitársaink mellett. A cigányság nem egyenlő a stereotípiákkal a Elfogadhatatlan, hogy bárki különösen közéleti szereplők megalázó, kérekesztő kijelentéseket tegyenek honfitársainkról. 16.30-kor kezdődik. Oké, okay, rendben van, akkor még 5 percünk van. 16.30-kor kezdődik, akkor, akkor ez most már a harmadik dátum, akkor mi hamarabb induljanak el, mert pillanatok alatt kezdődik. Nem szerettelek volna téged kihagyni, már csak azért mondom neked ezt, mert te vagy az utolsó beszélgetés ebben a mai műsorban, amely a tekintetben biztos, hogy jobban sikerült, mint gondoltam, hogy én aggódtam, hogy nem lesznek telefonálók, de rengetegen voltak. Azt kérdezem tőled, Ónódi Molnár Durával beszélgetek, hogy a te szemedben, a te életedben, a te újságírói és nem újságírói életedben miről szól az utca? a szó politikai értelmében. Hát mindenképpen a információ az egyik legfontosabb terepe. Hú, de nagyon visszhangzok. Ez, ez ez, valahogy... Ezen most nem ez még a gyermekbetegségek közé tartozik, most ezzel <gül> arrándékozzuk meg a betelefonálókat. <gül> de én az, azt kérdezem tőled, hogy az utca mire eszköz, ha az ember egyébként <gül> oda demonstrációt szervez? A, ez is az információformesztezésnek az egyik eszköze, mert hogy a demokráciának az egyik fő terepe, hogy az utcán ki lehessen fejezni gyülekezésen keresztül, tüntetéseken keresztül, mentagyuláson keresztül azt, amit az ember gondol, vagy ami ellen tiltakozni kíván. Tehát, hogy ez egy elég jó terep az utca. Mikor voltál utoljára a demonstráción magánszemélyként, civilként? A pride -on. Milyen érzés volt? Nagyon érdekes volt abból a szempontból, hogy nem melóban voltam, hanem tényleg arra voltam kíváncsi, hogy ott akik körülöttem vannak, hogyan viselkednek, miért vannak kint, és sodort az egésznek a láma, tehát nagyon át tudtam adni magam az érzelemnek, ami ott mindenkiben tombolt, azt hiszem. Miért mentél el? Um, az engem is nagyon felbőszített az az arrogancia, ami magánemberként, tehát ezt azért szeretném leszögezni, hogy a cikkeimben vagy a elemzéseimben mindig megpróbálok távol kerülni a saját érzelmeimtől, és úgy megmutatni egy jelenséget, hogy az objektív legyen. De ott azért voltam jelen, mert borította, hogy Orbán beszélt arról az évértékelő beszédében februárban, hogy nem kell bíbelődniük a Pride szervezőjének, mert nem lesz Pride. És tulajdonképpen a tömeg, ami megmozdult, az a gyülekezés megtiltása miatt, vagy a, tüntetéssel való ilyen fideszes viszony miatt ment ki ez a rengeteg ember. Bocsánat, hogy ilyen beszélek, de ezt folytában hallom magam. De mi ebben ajándékozunk meg téged, ez a kontrollnak egy olyan páratlan ajándék, amit bárkinek nem adunk oda. És amikor ez már nem lesz meg, akkor lehet, hogy csak azért fognak bennünket hívni, mert, mert magukat akarják sérni. visszaallani az emberek, és miután nem hallják vissza, azt mondják, hogy ne haragudjon a fia úr, de magára a kutya se kíváncsi. Én magammal szerettem volna beszélgetni. Ez egy Neked egyébként idegen az utca? Tartasz az erőszaktól, vagy sem? Nem, valahogy úgy alakult ki, hogy, hogy szeretek emberek között lenni, és az utca is része annak, hogy találkoznak az emberekkel. Általában is rengeteget beszélgetek, és az utca erre egy nagyon jó terep. Meg a tömegközlekedés, a vonat, a volámbus. Szóval van egy pár olyan hely, ahol lehet beszélgetni az én hibám, hogy ennyi adatot nekünk, minden esetre én nagyon örülök annak, hogy hallottalak téged, részvételedre más módon is számítok, bár amikor telefonon beszélgettünk, akkor egészen más hangon, és egészen másról volt szó, köszönöm szépen, Unodi Molnár Tudom, hogy, Dúrának, -e. eh, hogy jelenlétével, de ezt most nem fogom tovább folytatni, mert ezt más műsorban szoktak ilyen mondatot mondani. Andort arra fogom kérni, hogy ezt az előző mondatot, amit fölírt, az írja föl nekem még egyszer, mert én azt nem, nem jegyeztem meg, és most e velem így fej fognak. 16.30-kor kezdődik a közvetítés, a linket megtalálják a leírásban, és a kommentek között. Hát nagyjából ennyi. Szerintem kísérleti műsornak tökéletesen megfelelt. Köszönöm szépen HK-nak a lelki támogatást, köszönöm Magyar Mártonnak, Görbiz győzőnek. Berényi Andornak mindazt, amit szakmailag és emberileg egy ilyen műsorhoz hozzá lehetett tenni. És ha nem veszik rossz néven, ha bár a magam módján megszakítottam a kapcsolatot Lázár Jánossal, erre különböző utalásokat más-más műsorokban tettem, és ez egy régi kapcsolat volt, ami ugye már nem üzemelt, de pislákolt benne a láng, el kell, hogy mondjam ismét Friderikusz után szabadon, hogy ez a mai műsor Orbán Viktor és Lázár János nélkül nem jöhetett volna létre, hiszen Orbán Viktor nélkül hadházi ákos nem ment volna el 60 pusztára, Lakatos Ádám pedig semmilyen demonstrációt nem szervezett volna az Alkotmány utca 5 elé, ha egyébként Balatonalmádiban almádiban jó kedvében vagy rossz kedvében, vagy ki tudja milyen kedvében nem jutott volna eszébe Lázár Jánosnak azt összezagyválni, ami neki sikerült. Hát ennyi. Remélem, hogy ha azt mondom, hogy viszontlátásra, akkor az tényleg azt jelenti, hogy lesz majd viszontlátásra. A legjobbakat.